zazpiren hogeita bosgarren urtem muga Kantale honen liburukaren hogoigarrena eta karrikaldiren hamargarrena. Ar arrakasta gero eta handiagoa da eta asteazken aratzean baiionan kantuzekin kantuzaritzeko aplikazio bat telekargatzen altzen, hitzak telefonoetan ukaiteko hiru deskarga ukanditu. arrakasta ukanduena ere laborarien sokoa izan da Mil begarleen egunean bi .000tara mugatu dute igandean jendeain itz lanean eta bilan baikorra egin digu panpizento magia e-elebeko idazkarin agusiak. Buk bilan uh, pozitiboa uh, baiko horraiten dugu, uh, jendia izan da, aruzazki, aroare alde ginen, lehen egontan soara bero, salgo atzo, uh, ez, ez biziki ona, uh, jo, uk pentsatu beno gehiago kasi janarita joan da, eta ere bazen uh, langile usteune gehiore jintzauku, eta beharrik, alde guzitaik, ez dugu bateria gozorik gukana, eta behar ba, zen piskat behar egonea atzo, enan jendea goiten zen, goxokit, ez ez biziki, biziki bila, milan maiko ga. <hazitza> <hazitza> Zenta, oi ere, entzuten da, etzela sobera itxoin behar, janariaren ukaiteko, aski fite <hazitza> joa iten zela, jendea initzek lan egindu? Bai, bai, neride, hori egiten zautaten, hori fite heluzela, doi gehozatutan ez dakit, ez da hola pasatzen, bah, fite heluzela, eta beharrik, beharrik, beharrik, beharrik, beharrik, Uh, Bergeita amaagetan hasi gira lehen eggunean eta uh, sinbritaekin ta, uh, uh, eta gero ioldiko kantonnamenendua zena, ostegunkinne hoststialia amikuste giro kostaldea uh, ba, laromatakinta atzoa garzio begogi. eta atzo girourgeita hamak laten ohi batze du eruroi batzirela langileko orotaratzen. den eta denen behar jabatzen batzuk atsaakzen alhal zuten um, atsale er diita biskaatu pausatu eta bero baitzen da. Be giro polita laborariak ere konten dira izanik eta... Ez, biziki untsa pasatuta. Batituzu, sifre uh, batzu, bakizu adibidez, hanbergoa, edo zon saltzen saldzen alden egun batian edo? Ba, ez dut, eh, globalki ez dut, nah, adibidez lehen egunean hasi ba, gira, behar lejakin, hori da gure pixkat mozkinetan izarra, jende, hori dute bakarik gaipatzen, eta <hazituzun> behaz, eh, kasik esalginezake... Eh, eh, eh, Em, kasi gortari bakarrik, eta behaz, entzatzen gira, bestek ere joanazteko mugatzen dugu, behaz, adibidez, lehen egunien, mila em, bakarrik mila bergior eztere ditugu, eta hek finiziren, atxaldeko irunatako edo, eta gero joiten dira, atzarki, atun, eta entzalateta, beste gauza gola, biskete, joiten dira, ala, e, bai, denetari, denetari joanazteko, eta atzo gauen, adibidez, bi mila, azkenik finitu duela 2000 uh, bergorekin. Hala, bez, uh, uh, emeki emeki goititu joan gira, baina ala ere kontrolatuz uh, uh, ez, ez bakarrik uh, hori izaiteko, uh, maien gainean. <hazurra> Erraiten aldala ere, gaur egun laborarien sokoa, leku erreferente bat bilakatzen dela baionako pestetan. Bai, atxarri ere esginakia, bazteak zela kontaula, baina olore muro gure eh punu bai korrada hori hiri erdiko iriek dituko erokia hor taike hori de jende guztien zakutan hau hemen kalmera ta goxoda e, bastegi anten soropila hori tante jindzen jende jarrik ere ikusitu jaten ta beste hori alde ona da eta ere hirugarren urtia dela eta jende balakite ba ez fama ona badugu ala ere bai jende balakite gero girela objektu urtela ikusten dutu jende berdinak eldu ta ba xerada ba, bat oia Sok zen ere eta gubizik ikunten gira. Egin uste da hain fite hola loktuko gineela, hori e, jendea fidelizazia. Mm -hmm. Adoz, bepampi Milesker esker, sez emanik. son e, Nik zuer, pasak Aera, unumap. Bai, berdin, aio. Aria, aio. Azkenik programazio alternatiboak ere arrakasta ukandu, hiru egunetarik bostetara emendatu zuten aurten, eta itzordugu zietan jendea bildu da baita larun bateko gazten bazkarian edo igandeko presoen aldeko bazkarian ere.